Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Projektorn Rullar där jag, Max och jag, Alex djupdyker ner i filmens och tv-sejens ofta underbara värld. Jag har länge försökt analysera min barndom och har mest kommit fram till att jag var en ensam varg och kände mig utanför i många lägen. Därför är det lite konstigt att jag fick fyra förebilder i början av 1991. Fyra bröder som på nätterna stack ut på New Yorks gator och bekämpade kriminalitet med hjälp av sina ninja-kunskaper. Men höll sig till kloakerna på dagarna på grund av deras utseende. Idag pratar vi om fenomenet Teenage Mutant Ninja Turtles. Cowabunga. Dude. Mitt första möte med Turtles är ju jävla virvar av minnen. Jag kan inte sätta punkt på precis vad det hände. Var det ett avsnitt <laughs> av den tecknade serien? Var det en leksak? Var det själva den ikoniska loggan? Eller var det något helt annat? Jag är en bra för... <laughs> Jag kan omöjligt sätta ett premiärdatum för mina turtlesminnen. Hur är det med dig? 18 februari 1991. Kan du vara lite mer specifik? <laughs> jag gick i den lokala lägsakseffären med min mamma och bror. och fick syn på de här turtles på hyllan. Och jag ville givetvis ha en son. Något som stack ut. Ja i precis. Mängderna. Liksom uh, det var ninja och allting så jag tyckte det var häftigt ju. Så vi köpte hem dem. Jag var ju hukt. Jag var rätt åldrag. De hade där. <laughs> var kan man säga: 91 februari, det var jag uh, sju. När jag skulle bli sju. Mm. Så ja, det var nog... Det var öppna och sårbar, och de var lika skickliga som yeah, tobaksbolagen. det kan man lugnt säga. <laughs> jag var ju till, långt ifrån ensam, ju, kan man säga, lugnt säga. Ju. Nej, nej, det var ju ett världsfenomen. Herregud. Det är ju fyra bröder mm. som jag De har ju alla varsin personlighet som... Nu, det är så där är alltid någon man kan liksom relatera till. Liksom. Och därför är det ju lätt att fastna för tårt att stå. Åtminstone en av dem. Ju. Det är attraktivt med en gruppdynamik också. Man känner att man sugs in i en grupp. Ja, precis. Och alla är liksom olika. Lite, mm, alla får en. Annars måste det inte funka. Det ja, måste vara lite gnissel och <laughs> konflikt. Ja, ja, det är det som gör det bra. Mm. Vi kan ju gå igenom... De olika personligheterna. Vi har ju Leonardo. Han är ledaren för Bröderna. Han är väldigt så plikttrogen och lite, lite paragrafruttare på något sätt kan man säga. Kanske. Lite ledarsyspelter. Ja, precis. Han tar väl det lite för seriöst ibland kanske att han inte tar och lyssnar på de andra. Och det är då det skapas lite problem, sinsemellan nu. ju gnisslande tänder. Och då kommer vi till nästa, Rafael. som har liksom, går runt på väldigt mycket ilska inom sig. Han är stark, helt leorad och liksom aggressiv. Och det är ju ständigt han som eh, liksom ifrågasätter Leonardo hela tiden. Går på instinkt. Ja, yeah. mm. så det är framförallt de här två som eh, gnabbas ju. Sen har vi ju även eh, nörden eller datasnillet kan man säga, Donatello som är den smarta och ja, lite av brödernas MacGyver <laughs> Sen har vi ju den som kallas lillebror av dem alla, Michelangelo tjejernas favorit som jag oftast förstått ba tror vi nog då. Nej alltså vad, vad jag kan komma jag alltså när man frågar som liten så var alla tjejerna svarar Mikael Engre och man har ju ett liksom. till det liksom liksom. Det är som tror att han är kärnas favorit, att han är ja, det ju. <laughs> ja men han är ju liksom skämmig, han liksom han är väldigt lätt liksom, han är inte som de andra liksom, vansinnig människa. Ja precis. Och det är kanske är mer till, tilldragande till vissa. Då. Nu snackar vi om små och Åttaåringar. Det är ont i åldern till mm. exempel. Liksom. Alltså, inte tonåringar. <laughs> Någonting tänker på helt andra killar. <laughs> uh, och alla de här fyra av de uh, har ju en fadersgestalt i Splinter. Mm. En gammal råtta som... Uh, har lärt sig en ninja av sin mästare Hamato Yoshi. Beroende på vilken version av Turtles man... <laughs> ja, men det kan, vi, det, kan vi, det kan vi komma till. Mm. Men i grunden är han eh, lärd av sin husse Hamato Yoshi. Och eh, liksom uppväxt i Japan och allting. Som råtta? Precis. Är det originalt? Att han... Han, är, han är en råtta från början. I ett labb? <laughs> Nej, inget labb. Ah, okay. Så ska jag inte lita på 2014 versionen då. De är helt fel ute. Med. Jag har sett flera versioner nu några dagar. Alla flyttar in i varandra. Så. Men jag till, mm. är ut till det hela Hamato Yoshi är uh, en medlem i uh, fotklonen. En uh, mm. gammal och... Uh, Stolt uh, japansk tradition. <laughs> av uh, ninja och uh, lönnördare. Ja. Han har en stor rival i Oroko-Nagi, som är lite av en på Yoshi. Och de har ju tillsammans ett kärleks-triangeldrama om en kvinna som heter tang Shen. Men hon vill ju ha Hamato Yoshi, givetvis. Men när Nagi känner liksom att. Kan inte jag få henne, då ska inte Yoshi få henne heller. Så han ska liksom döda henne. Men eh, då ser Yoshi rött och dödar honom istället. Och då får han ett val, liksom, antingen att eh, begå självmord själv. Och, och hoppas på få heder i sitt nästa liv. Eller ta tang och eh, fly till ett annat land. Vilket han gör, han eh, sticker från Japan till New York. Och Oroko eh, lillebror, som vid detta fallet är eh, sju år- Rukosaki. Han äh, svär ju att hemnas för sin brors död ju. Så han äh, liksom läser in ju och allting och blir mycket duktigare än sina lärare och allting ju. Och vi mm. äh, i New York tar upp namnet The Shredder ah. och äh, mördar både Yoshi och hans fru. Så det, så det är ju du har dig mycket mörk historia i grunden nu. Ja. ja verkligen. Ett mörker som skiftar det är ljust ibland, mörkt ibland i olika versioner. Och organalet är ju väldigt mörkt. Mm. <laughs> detta utroliga fenomen skrevs ju, började skrivas på redan 1983 av Peter Laird och Kevin Eastman. Och de börjar liksom med en, liksom en rolig teckning som skickades emellan liksom. och då skulle de liksom överprestera den andra. liksom. Så till sist blev de liksom så ja men vi, vi gör en upplaga av detta liksom. Vi, vi får hitta på en uh, historia om dessa liksom. Det börjar lite som haft parodi på uh, tidigare serier också. Ja, precis. Splinter är ju taget från uh, Daredevils uh, lärare mm. som kallas Stick. Och Splinter är ju en uh, flisa om man ska säga. Man ska översätta <laughs> livsställigt. <laughs> ja. Så... De har ju tätt det därifrån liksom, okay. till exempel. Men så de, de hade ju knappt några pengar. De satt, satt i någons lägenhet eller hus och skitade detta ju. Och de fick låna ihop pengar för att kunna liksom, ge ut den första utgåvan. Och det den enda som de var tänkt. För de, ju, de tänkte ju bara, de gjorde ju detta lite på skoj liksom. Nice. liksom de hade ju ingen tanke på vad som skulle hända sen liksom. Fögeanade de. <laughs> så jag tror de lånade 5000 dollar och gjorde ett x antal upplagor och de sålde slut ganska snabbt. För det blev liksom ett ramaskri kan man säga. Eller stack ni ut i tidningshyllan. Ja, formatet var lite annorlunda jämfört med de andra tidningarna med liksom olika längd och bredd och allting. Ju. Så den de kunde sticka ut på det sättet också. Ju. Så de är ganska smarta, eller det var ju till och med vid ett, ett, ett tillfälle liksom att de sålde bättre än The Avengers. Så pass. Ja, det inte jag Illa Pinkat, ju. Mm. Sen kom ju en man vi namnade Mark Free, Friedman som ville licensiera Turtles då. Och efter det började ju bollen rulla liksom. De kom i kontakt med Playmates som ville som kunde tänka sig att göra gubbar av de här figurerna. Ja det med läggsaker direkt ja. efter C-tidningen. Och där snackade de liksom ja. Har ni tur så kan en uh, toyline eller leksaksserie som man kallar det på svenska kan de hålla i tre år. Mm. Sen tar det slut. Men det, det... De snäcker <laughs> De, de överskrider det ganska rejält. Yes. Alltså. <laughs> Med tanke på att det säljs igen idag. Ja, verkligen. verkligen. Fast det är i man. andra format då, givetvis. Jo, jo, kommer nya format här tiden. Ja. <laughs> Men jag minns i alla fall de första versionerna, det är de jag satt läkte med. Uh -huh. Ja, det känns väldigt grundat i 80-talet på något sätt. Men ändå rullar bollen vidare. Ja. Den, för, den första tidningen kom ju ut 84, det var ett oerhört bra år. I denna första upplagan där dödas Shredder liksom... är mm. det återuppstår jag... på något mystiskt sätt antagligen. Nej, det uh -huh. tror inte han gör det faktiskt utan de går vidare liksom, med historier om till exempel April O'Neill kommer in hon är väl assistent till äh, Baxter Stockman en galen vetenskapsman som äh, inför allmänheten skapar äh, Mausers äh, robotmus som äh, ska döda levande möss mm. som är äh, New Yorks stora problem i kolok och sånt där ju Jaja. Men i själva verket så skapar han dem för att uh, bryta sig in i banker och stjäla pengar givetvis. Ju. Och det är där uh, April hamnar i jordnåd med honom för hon kommer på honom. Och hon är ju ingen bad guy utan hon är ju god. Och allierar sig med uh, turtles. Och vad kan man då säga om April? Jo hon är ju smart och resourceful. Och uh, jag skulle säga hon kan väl påminna lite om uh, Danser in Distress liksom men... Uh, i vissa fall och i mm. vissa fall inte. Liksom. Ja, precis. Men eh, jag kan ju minnas en framförallt som det är ju just för man är uppväxt med den gamla tecknade tv-serien. liksom För det är framförallt där hon var liksom lite... Mm. Ja, precis. Ja, okay. Hamlade liksom lite, lite i trubbel. Sen kommer ju även Casey Jones in i bilden. också en som allierar sig med Törtlarna. En, Lite som Raphael, hetleverad sportfåne som uh, sätter på sig en hockeymask alla Jason Voorhees och <laughs> går ut och bekämpar uh, brottslighet. Ah, uh, en gammal good. hockeyspelare dessutom. Han uh, är ju inspirerad av uh, Kurt Russell i, i uh, den här uh, Big Trouble in uh, Little China. Ah. <laughs> <laughs> på so, själv eller? Nej, han... Uh, som skapar han, Kevin okay. Eastman han, mm. okay. uh, Kevin Eastman uh, skapade liksom, den här karaktären, han har påstått att... Kaxig jävla uh, just för att uh, den, han gillar den här filmen, uh, Big Trouble in Little China, liksom, mm. så han han gör det är en baserat på kurtfass helt enkelt alltså okay. utseendemässigt har den inte lite samma feeling som turtles på något sätt. Nej, det är jag nej. Okay. <laughs> ja, men den, den är faktiskt helt helt okej okay att titta på den och så. Ville jag... minnas jag har inte sett den så länge lite men det ja, känns okay. lite så. <laughs> Novel. När de snackade med Playmates om att göra en leksaksserie Och då kände de liksom Ja men vi måste promota detta på något sätt Och det bästa sättet att göra det är genom en tecknad serie Och då kommer vi in till den här stora hypen Med tecknade serien från 1987 Så för det hela Turtles i hamnen Ja kom ju lite senare till Sverige och Europa tror jag. Och där var ju lite så att stå med ja, framförallt i England liksom att ninja, det får knepas alldeles för mycket med våld och sånt här Så de var ju ja, tvungen visst. att ändra det till Teenage Mutant Hero Turtles. Ja, ja, just det. Och det är lite det vi känner till här i Sverige också ju. För vi, mycket av det som sändes på den tiden Sen är det så hände sig vi i England ju. Alltså ja, via visste. TV3 och ja, allt ju. Men var det inget ståhe i USA? Nej, nej, För det brukar nej. ju vara lite med Tydligen inte. Nej det är okej okay med våld ja. Men, uh... <laughs> det är mer språket. Språk och sex som heter. Lite... Uh... Som man kan titta på i South Park. Big or longer uncut. Jaja, <laughs> ja. man borde inte titta så flott. <laughs> där tar de, tar de upp det. Ja. Våld på tv är okej. Okay, men säg inga fula ord. <laughs> Det är lite för långt det hållet där och här så är det lite fempanålet. Det är lite för mjälkigt. Ja, och här är det ju så att Splinter och Hamato Yoshi växer ihop till samma karaktär. Att Splinter är Hamato Yoshi som människa mm. men får det här motagenet över sig och blir en råtta för han har levt med råttor i New Yorks gatorn. Mm. Och även orokonagi och Uroko blir samma skreddare då. Alltså växer ihop det så. Va? Precis. Mm, för för här är det Oroko Saki som är uh, Hamatoyoshis uh, rival. Men uh, det är ju även uh, en järnliknande figur vid namn Krang. Mm. Han är inte med i riktigt i originalserien utan det finns en ras som påminner om han som kallas Utrums. Mm. Som är typ utomjordingar och något sånt här. Men uh, Krang är baserad på de här figurerna, utrums. Som är typ hjärnan, i magen på en styrke. <laughs> en robotkropp. Mm. Aha, okay. Och det är ju Krang och Shredder som blir huvudantagonisterna i den här serien nu. Mm. I de första åtta säsongerna. Sen byts de ut mot en utomjording som vi nämnde Lord Dreg. Offan. Oh ja, då vill du botta. <laughs> det är jag och utan det är ju Något som jag har sett i, på äldre dagar När internet och sånt kom till Okej, okay, har du kollat i kapp serien då? Japp yep, oh, yeah. Och det roliga med denna serien är ju så att De, de ändrar ju stil Ja, mm, jag har sett De tre sista säsongerna så ser ju Törtlarna helt annorlunda ut yeah, Ja, och är med. inte tonen i serien också, Som har skiftat Att det har blivit mörkare och sånt Ja, yeah. Det kan jag nu hålla med om faktiskt. När man har sett de här, den här gamla serien som mm. man älskar som liten. Ser man den nu så är ah om att fan vad löjlig den är egentligen. Liksom. Den, den har ju sin nostalgiska nostal, faktor. Ju. Så man gillar ju den för det den saken skulle ju. Men, Men det är ju ett där... ganska löjligt koncept ända från början. Ja, absolut. <laughs> så den tror behövs en liten sådär ironisk ton i det hela. Ja, Liten, men, äh, äh, detta var liksom mer äh, alltså, det blev lite för barnsligt om man kan säga. De använde mm. alla sina vapen eller något sånt där. Det gjorde de i den äh, serietidningen där dödar de ju till och med äh, fotklonen. Fast mm. de, de var ju inte roppet här. Nej, de var riktiga människor i äh, serietidningen. Ja, bara, de har ju ersett äh, fotklonen med robotar i den tecknade serien för att kunna förstöra dem. Ja, ja. Liksom. <laughs> ja, ja, okay. Moraliskt försvarbart på, helt plötsligt. Precis. Och det mer de förändrar i, i denna serien var ju att tidigare hade ju alla röda bandanas mm -hmm. på sig. Okay. Men i den här serien så sätter de olika färger på törtlarna. Det var inte svartvitt och bruna i c Ja, yeah, både och. Omslagen kunde mm. vara i färg och allting. Ja, okay. Och då hade ju alla röda ju. Men här var det liksom att Leonardo fick blå, Raphael röd, Michael Anglio och o, orange och Donatello lila. Så då var det lättare att skilja ur sköldpaddarna också. Framförallt om inte de använder sina vapen. nu. så har vi ju James Avery som äh, spelade Shredder i serien också. Kanske mer känd som Uncle Phil i äh, Fresh Prince from Bel Air. Aha. <laughs> Jag börjar lite förvånad när jag säger att det var han. På Shredder, alltså, det, alltså hans namn på svenska när de har dubbat det, det är så hemskt. Strimlaren. <här> <här> ja, det är inte så. Det är som en Ja, på precis. talet Direkt i <här> Ja, verkligen. Så... Strimlaren 2, han är tillbaka. <här> <här> Och sen måste jag nämna Rob Parson som spelar Rafael i den här serien också. Han kommer att återkomma i detta universumet. Så jag måste nämna han nu här. Han mm. spelar Raphael i den serien. Du planterar planterats här. Ja. Yeah. Mm. Uh, och uh, det är jag inte riktigt gillar med den serien med karaktärerna. De, Leonardo i ledaren och McElaine Louie är liksom uh, killen Och Donatello är smart. Men Raphael är lite arg och liksom och det här... Passiv. Uh, han, är mer uh, han är mer liksom en... Uh, han munhugger bara liksom. Han är liksom en wisecracker om man ska säga. Mm. <laughs> <laughs> ja, typ. <laughs> Jag snackar tillbaka. De säger ju säger ju den här underbara intrölåten liksom. is cool but crude. Mm. <laughs> och det kan man ju stämma igen. Nej, är väl lite så, liksom, med lite kommentarer och slänga ut sig lite kommentarer här och bara Giftigt liksom tjunga. Ja, det är lite liksom det är den här aggressiva Sen hade de ju ständigt konstiga recept på pizza ju. Det skulle vara så konstiga ingredienser på, på pizzorna som möjligt ju. Som mm. glas och ja, jag allt så. möjligt. Ja, typ sista repliken i första avsnittet. Jag ryggade tillbaks. Vad hör du? Vad är banan och... Vad är det på som försväljade? Banan och något annat fruktansvärt. Alltså, banan på pizza är väl inget ovanligt. Det finns ju dagens. Mm. Oh samhälle. Ja, men det är ändå. Men vet du jag tycker vi gör men, men vet du jag vad tycker vi ska göra. Uh. Vi ska samla ihop ett gäng, baka såna här pizzor och liksom testa alla de här recepten som uh, från den här serien och göra ett, uh, ett YouTube-klipp av detta. Jag tycker det är som en underbart usel idé. Ja. Tycker att hur, är underbart uselt i det. För... Tycker vi ska, tycker vi ska återkomma vi ska med detta? Jag har sett att uh, de har gjort upp sina massaker, så jag, jag tycker vi kan göra en svensk version på detta. Hålla du Vilka filmer? Det, det kan vi nu uh, fixa. Vem vill inte ha pizza? Ja, du, alla gillar väl pizza, men ja. gränsen går väl någonstans? Ja, men, vi får göra slicer så att alla får testa. Ja, ja väntar, du typ. ska äta hela här. Man får ju liksom vara ja, lite human och så. Ja. Hur mycket pizza som jag kan man inte på en kväll. Nej. nej. De får nog vara ganska små slicer, alltså. Eckligaste på en pizza, vad kan det vara? Han sker mm. Men det finns ju, tror jag. Jaja, absolut. Ja, absolut. Ja, ja. Men när väl, fortsätter ju med totalt sett. Ja, ja. Den serien var i liksom tio säsonger, ända fram till 96. Ja. Men hypen här i Sverige dog väl lite tidigare jag ja, det måste tror ingen, För min ingen del min så min dog min. den lite där 93 när den tredje filmen kom liksom. ja, ja, 93-94 där mm. var ju lite senare i Sverige Jag kommer ihåg att jag började köpa gubbarna där På vinteren 93 Började köpa gubbarna från just den filmen mm. Så jag fick turtlarna i samurajkläder det var ju väldigt viktigt Men innan dess så kom ju Den första filmen 1990 mm. Och den är ju lite mer mörk Och mer trogen serietidningen Än den tecknade serien mm. Ja, den har sedan och det, det var ju bra, ju, så, men... och det var ju lite så Att uh, den kom ju när uh, Den tecknade serien var stor ju Så alla förväntar ju förväntade sig uh, Shredder, Krang Och Rocksteady och Bebop jag. Det gjorde de inte nu. utan uh, detta var liksom mer som serietidningen uh, Hamato Yoshi och Splinter är två olika mm. personer igen nu. Ja, redan Så där, redan där blev där blir man liksom såja men är inte de samma. Mm. Så man har ju blivit lurad av den tecknade serien nu. Innan man visste att, att, att där egentligen fanns en serietidning innan. Blivit lurad men det var väl ursprunget. det ursprunget detta var väl en ny tolkning tänker Ja men alltså man har blivit lurad av den tecknade serien. Den tecknade serien ja okej. Okay. Ja. Inte <laughs> det är svårt att jag har på svenska språket på uh, serietidning och tv-serier Därför säger jag serietidning och tv-serier Och uh, där är det ju liksom uh, sådana här uh, direktor de går runt i det är ju ingen CGI på 90-talet liksom, yeah. utan det är ju pappets Precis och han ville ju faktiskt inte vara med här från början han vill ju liksom inte han kände liksom att Tartus, han kollade liksom, serietidningarna yeah, så han kände liksom mörkt, det detta är för våldsamt för att sätta, stämpla mitt namn på det. Fast han hade ju ändå Dark Crystal under bältet under... Ja men den, alltså den var ju inte våldsam på det sättet det var det är ju mer om fan, ja, djupt familjfantasy störande. Liksom. <laughs> <laughs> Nej men uh, Han gick med på det till slut ändå Och ja. hans son Brian Henson blev ju chief puppeteer mm. eller, Jag har inget namn på det svenska Men det var han som uh, för, precis Och uh, då kommer även Kevin Clash som jag pratat om I Jim Henson avsnittet in, mm. I bilden Han, han skjuter ju splinter som papeterar. För han är helt och hållet papeterad. Det är ingen människa i ja. direkt där. Utan... Svårt att få, få plats i en direkt. Ja precis. <laughs> men han är ju visserligen större. Men han är ju tillräckligt stor för att ha en människa i sig. Nej, man kan köpa det. Alltså. Det roliga är ju att Kevin Clash är ju även rösten till Splinter. Mm. Och då kan man ju tänka Kevin Clash gör ju Elmo mm. som har den här vilja. Elmo är väldigt glad att se dig! så alltså kommer det liksom splintar. bunga, You must så, ja. have learned sen, what you have learned. Så han visar ju... <laughs> så man, man ser ju där vilken bred han har också Ja, verkligen. Vad har vi med då? Vi har uh, Brian Tushy som jag rösten till Leonardo. Vet du vem Brian Tushy är? Nej. Mer känd från uh, Nördarnas Hemdok uh, ah. polisskolan. Ja... Ja, så är den, är den lilla japanska kadetten i polisskolan. Jaha, ja, just det. Okay. Han är faktiskt Leonardo i de tre första tortus Rösten alltså. Rösten, ja. Mm. Så det är faktiskt lite häftigt. Mm. Sen har vi en gammal barnskådis som är Michael Robby Rist. Kanske ingen uh, jättestyrskådans, men han var ju bland annat med i Brady Bunch ett par avsnitt där. Men precis då har han ju bara gått över till voice acting. Okej. Okay. han är ju framförallt mest känd för rösten till Michael Angelo. Mest känd för? Ouch. Josh Pei som Raphael. Kanske ingen direkt värd att nämna så. Men Corey Feldman som Donatello. Jaha, okej. Okay. Den gamla stora barnskådelsen. Ja, absolut. Som efter Stand det by sen. me. The Goonies. Och fredagen och tretton. Oh. Känns som den första som faktiskt dödar Jason. <laughs> Oj, vad fan. Fjärdehätten. Yep. Efter, det, efter detta så försvann KV filmen typ. Det är det B-filmsträsket. Sen har vi Elias som Casey Jones. Kanske den bästa Casey Jones enligt mig så länge. Men äh, det är liksom så Casey Jones ska vara enligt mig. En lång hockeyfrilla liksom. Och tuff och... Dude broig. Ja. Jag skulle vilja ha en lite biffigare än vad KTS i, i denna filmen. Men mm. äh, det går han liksom ändå. Jag köper på det. <laughs> men sen måste jag kolla med dig. Känner du igen, igen den här gängledaren? för de här barnen som rånar alla. Uh, På En väldigt ung som Sam Rockwell. Ja, just det Jo, du känner. Ja. Är specifik i sin <laughs> framtoning och utseende Precis. Sen har vi ju även två väldigt unga skit Ulrich Om du vet vem. Mm, från Scream. Precis, Billy Loomis i Scream mm. och även mig i min favoritserie Jericho, ah, okay. huvudkaraktären i Jericho till mig. Mm. Sen har vi även en ung Scott Wolf, om du känner igen vem 90-tals ikon, ja. tar jag i. <laughs> <Särskilt>. <laughs> eh, ensamma hemma, ja, okay. mm. intresse till Jennifer Love Hewitt kanske mm. eller något sånt här. Och Saved by the Bell jag också med. Och nu säger jag alltid, remaken av Vi. Men eh, som sagt, den är ju mycket mörkare. Det står jag säkerhetsramsen. Ja, absolut. Är ju, alltså, det jag kan störa, alltså, jag tycker den här filmen är faktiskt eh, bra. Mm -hmm. Men det jag kan störa mig på är att det är lite så hattigt. Alltså, det går väldigt snabbt framåt mm -hmm. i klippningen liksom. Ja alltså så alltså klippningen bara. Det är så alltså att liksom det händer sen går de direkt till nästa liksom ja, är det är ingen ja. direkt övergång liksom. nej, nej. Jag tänkte med att det är lite hack i vem den riktar sig mot. Att den vuxna publik eller ett äh, barn? Ja. Det är ett jo, jag, jag skulle nästan gissa på så alltså, framförallt serietidningsläsarna men sen visste de att de kommer ju få barnen dit ändå. Ju. Mm. Just... Att de vill täcka alla målgrupper i en och ja. samma film. Ja, kan ja. Jag tänka mig. Att de vänder sig kanske till barnen som då liksom är redan inne i ett för de kommer ju gå på det. Och sen ändå liksom, liksom trogen originalet och så till alla, liksom alla som läser serietidningen. Liksom. Mm. Så de går dit. Tänker på konsumenterna. Precis. Man ska vara cynisk. <laughs> <laughs> men det var ju så att... Peter Lerad och Kevin Isman, de var ju väldigt uh, involverade i det så de, ja. de fick ju ändå en del att säga till om. Liksom, alltså, de trodde ju ändå på han här regissören, liksom, att hans vision liksom, och han behöll, uh, verkligen, uh, var ju verkligen trogen serieting ja, Tackar för det, det att de uh, vände sig åt skaparna och så Ja, precis. Respekt. Men ja, de var lite så, ja. Den här blev väl kanske lite mörk. För mörk, lite mm. föräldrar då till alla barn som tittar på detta ju. Ja, precis. Ja, det är ju en tecknativt etablerat så så. Ja, precis. Populär kulturell instit institution i sig. Och det var ju kur och ju flera kvarter liksom när de började gå på bio i USA ju. För Brian och äh, Jim Henson, de hade ju för förbi när den hade premiär och så bara liksom innan, innan hade de ju liksom tänkt att det var mm. säkert ingenting och så hade de då sett köerna liksom och herregud liksom ja. mm. och detta var ju liksom detta var ju typ den sista filmen som Jim Henson var inblandad i just sett, mm. sättet innan mm. hans död alltså även om han inte var liksom ledande som hans son var, liksom. han har ju ändå varit med och ja, övervakat och... en bit in på 90-talet var det det var typ i maj 90 Aha, Så film, filmen kom ut i mars 90 okay. i USA mm. Och så kom den ut i december här i Sverige Nä. Så det dröjde ju Väldigt länge innan den kom till Sverige Tyckte jag Det satte bara Tappade <går> på klockan man. Vid, vid, vid, det, vid, vid detta tillfället var jag ute jag involverade lite i, <gård> <gård> <gård> <gård> och involverade I, att säga till i februari året efter Nej <gård> Så jag, jag blev ju helt chockad när, när jag såg liksom teasern för filmen på TV3 när han skulle börja gå där. Mm. Så det blev så... Åh! Det är på riktigt alltihopa. Och jag hade ute TV3 så var det... mamma du måste spela in den här filmen till mig. Mm. <laughs> Och kär som min mamma är hon gjorde det också. <laughs> mm. <laughs> att spela in mycket tåtast till mig just för att Turtles gick väl på träen i stort sett alltid. Oansvarig mamma <laughs> Inget filter? <laughs> Nej, jag tror att hon tittar på det. Hon bara liksom gjorde vad hennes barnbarn... Precis som, precis som med mig, att du växte upp utan de häftiga kanalerna. Yeah. Det var ettan, tvåan, fyran och sen danska, danska ettan, tvåan. <laughs> Nej, inte ens danska tvåan hade vi utan Åh, för vi för hade danska för... ettan. Så var det på 60-talet. Ja, så tur, alltså, så man över mycket hos mammor som man kunde utnyttja. Då passar man på att titta på tv. I kväll är det en Jag förutom, det är en väldigt Förutom en timme om dagen, då skulle mamma titta på glamour. <laughs> Nej, ja ja ja. Alla har vi våra laster. Ja. Men vi får absolut inte glömma musiken i denna film. Jag tycker den är så jävla bra av John Dupree. Kaj. Okay. Hängesman. Han gör, han gör musik till de tre första filmerna. Men mm. i den första filmen, jag tycker det är så stämningsfullt. Själva score. Man. Ja, precis. Mm. För det är liksom väldigt 80-tal. Ja, När törtlarna mig, liksom. mm. det är med liksom. Alltså, jag, jag såg den här filmen ganska nyligen med min dotter. Hon, hon ställde sig upp och dansar till den här låten liksom. <laughs> <laughs> så, så effektfull är den mm. Men äh, framförallt äh, musiken Alltså typ uh, Shredders tema Kan man säga Den har väldigt mörk tuner liksom, Imperial marsh. Ja, <laughs> ja, Det är liksom till och med mörkare liksom. Det är verkligen Dong, dong du, du, han är det verkligen är... lite weird när han filmar ja så alltså, jag, jag, jag tycker Fredrik är ju han är ju liksom inte klassens clown liksom som han är i den här tecknade serien liksom han är helt calves där gjort det här är det. ja precis här är han är liksom verkligen en bad guy nästan överdrivet und ja <laughs> man får ju som sagt som man förtjänar han åker ju ner i sopbilen mm Värdigt. Ungefär som man äh, råkar ut för i serietidningen. Fast där, där blev han ju slädsad och dysad av Torslarna först. Vad är det? Han blev, blev pielsad av Leonardo bland annat. Ju. Det var Bardlack <skratt> Rim <in> i originalet. <skratt> <skratt> ja, precis. Men det är ju inget sånt här utan han trillar bara ner och. Fade to black. Nej, äh, Casey Jones-typ död han. han. <skratt> han sätter igång maskinen också. men i alla fall han överlever ju för året efter kommer ju en uppföljare för de kände liksom att vi måste göra detta direkt och så tyvärr lyssnar de på föräldrar mm. som har alldeles för mycket att säga till om för snart får vi igen och titta på Alfons Åberg <laughs> okay. så gillar jag det jag tänkte med Darkwing Duck ja, det är ju faktiskt en förskola ganska nyligen som inte får visa Alfons Åberg eftersom föräldrarna skulle stämma dem för det. Mm -hmm. <laughs> Hade gett äh, deras barn mardrömmar. Måliga eller eller vad det är. Ja, jag vet inte vad de är. Föräldrar idag är löjliga. Men som sagt, den är mycket lättsammare än äh, den första filmen nu. Och äh, ja, Schredder överlevde. Han vill ha hämnd. Och det är det enda han brinner för nu i två år nu. Precis som i tecknade tv-serien tv från 1987. Mm. De använder inte sina vapen längre. Utan de märker jättebra med kvar och klown och allt de kan hitta pacifistiska ninjor precis ja, okay, ja jag fattar receptet Alltså jag jag gillar ju den filmen när jag var liten nu Jag Nej, gillar jag. den fortfarande säsong alltså, men den är ju klart mycket löjligare än den så lite första. mer okritisk om en liten <laughs> Ja men jag jag jag tycker fortfarande Turtles to Turtles det, det är förmodligen den nostalgiska faktorn liksom som mm. gör att jag gillar den här ju. studion ville ha Bibop och rocksteady en, ett vildsvin och en nosörning, mutanter mm. som är med i den tecknade serien Just det. som är Shredders hantklangare inte de skarpaste knivarna i lådan nej men Peter Ler och Kevin Eastman var lite emot detta för att då var de tvungna att skaffa rättigheter från tv-serien som mm. hade skapat de här mm, figurerna okay. awesome. för de var ju inte med originalet. i originalet. Så istället fick vi Toka och Razor En uh, snapping uh, turtle Och uh, en varg mm. Och det var liksom lite det jag, jag, jag, jag såg Även liksom, mm. om det inte var Rocksteady och rock Bebop Så tänkte jag liksom ja, men Det är Rocksteady och Bebop En fattig mans och Bebop <laughs> Precis och detta var ju faktiskt den första filmen som var dedikerad Till Jim Henson också, överhuvudtaget mm. oh, Alltså de två andra turtles alltså. Vi får in en ny allierad Till Turtlarna, Kino spelar av Ernie Reyes Jr Han är kanske mest känd På tidigt 90-tal Surf Ninjas, en underbar komedi Som jag rekommenderar att ni tittar på Med en sånt. ung Rob Schneider <laughs> Jag han, han, han, han, är, han är ju mer en uh, sidekick här ju. Ah. Han är lite goofball liksom här, så jag tänker mig jag du gjort en karriär på det och så var väl den här filmen som fick min bror att börja lyssna på Beach Boys <laughs> Surf Ninjas Ja, från de egen version av <laughs> Här, men ta säga, den kom in. Han var ju faktiskt eh, liksom stunt double till Donatello. Han var ju i den här dräkten i första filmen. nu mm. För, Han var en fight, fight double heter det till mig Han gjorde det tydligen så bra så att de tyckte han förtjänade en roll i andra filmen också. Och det fick han ju. Och han är ju faktiskt även med i eh, den senaste Indiana Jones filmen också. Som en av de här eh, krigarna i, i graven där de eh, letar efter eh, Cortez eller vad det är de letar därefter. det. Matt. Matt. <laughs> <laughs> matt. Och äh, April har de ju tyvärr byttat ut, vilket jag står mig på. Judith Hogg spelar henne i den första filmen. Nu är det Paige Turco. Anledning. In Ingen you know. Jag okay. Corey Feldman åter återvänder inte som äh, Donatello heller. Mm. Josh Pay är inte Rafael. Annars är ju Brian Toschi och Robbie Rist kvar. Sen får vi inte glömma den uh, stora hitten av Vanilla Ice. Ninja Rap. <laughs> han kallas... Vanilla Ice är ju kallad som uh, One Hit Wonder ju. Med Ice Ice Baby. Men han säger ju själv att det är en, en låt som slog bättre och det var Ninja Rap. Ja, det är provocerande att säga något Ninja, sånt. ninja, rap. Ninja, ninja, rap. Go ninja, go ninja, go. Ja, bra skit. Allt var bättre förr, <laughs> eller? Ja, yeah. alltså där, där, där, där gick det över till väldigt löjligt med... <laughs> Självparadig. <laughs> ja, men ja, jag tyckte det var härligt. Alltså. En halvparodi blir en fullblodsparadig, <laughs> <laughs> Nej, men det var liksom, man kan säga, det, deras liksom... De blir accepterade av uh, omgivningen. De är ju inne på en nattklubb ju och kommer mm. in där. Och så kommer Vanilla Ice ska bara spela någon uh, sångare för klubben. Liksom. Så kommer han, han, liksom, han komma på dig liksom på plats. Ninja Rap liksom. Det <laughs> <som> <laughs> och så börjar de givetvis dan dansa. Liksom, och, mm. och, uh, publiken älskar ju detta. De tror ju att det är ju men uh, ändå. Jag fick en minnespelare. Så det är ju lite, lite det här att man liksom känner att man får acceptans för den man är mm. Även om de inte får det i verkligheten just för att folk tror att det är direktor ju. Sen däremellan kom det, eller ja, Redan vid den första filmen Då 90 kom en live tour Med Coming Out Of the Shells mm. Turtles blir råkskärmer ja, Och det tror jag att det var löjligare En löjligast alltså. jag, ja, ja. Jag, jag har faktiskt svett på den konserten Här i Malmö På konserthuset ah, <laughs> nah, det var... Jag skulle gissa på hösten 1992 någon gång där Jesus Jag är inte Christ. säker Jag har faktiskt försökt hitta datum och sånt här men jag har inte hittat det, hittar ingenting Ja det kryper Men jag, tror, jag, jag, jag skulle gissa på att det var 92 i alla fall hösten där. Det var typ strax innan Ronnie och Ragge gjorde typ sådär <laughs> ja, Min fasa hade varit snäll nu och fixat biljetter till Ja det var schysst Du uppskattade det då kan jag tänka mig Ja, jag, var, liksom så, för jag såg liksom, Shredders sträck där liksom. Jag, liksom, jag blev så besviken på det. Hade, Vad gjorde han? För han, har, han har ju ett munskydd här mm. alltså Man ser ut hans mun nej, nej. Ju. Men här var det liksom det här munskyddet på hakan nästan, liksom. Så man såg munnen och allting på henne ja. så, så var han typ ja. Målade svart runt ögonen Budgetversion Det såg ut. Budget ja, ut, ut som någon unge hade gjort en, Men det är inte något hem. som turnerar världen runt Utan det var ett lokalt band kanske, nej, nej det singa. var, det var, det var, det var världen runt, för detta var på engelska alltihop. Då alltså borde jag förstod, ha jag all, jag inte alla mycket. pengar i världen nu. leka <laughs> alltså, <läka laughs> ja, med det här, Alltså man. Du har ju riktiga animatronics och sånt alltså, alltså så Ja. Men det var så löjligt alltså. Det ser så dumt ut Ja, jag har sett lite klipp alltså. ja. <laughs> Det är fruktansvärt ah. Och låtarna är ju ganska fruktansvärda. Alltså. Ja, det kan, där är, det en låt som, där är faktiskt en låt som uh, Levde vidare i tv-spel Och sånt senare Turtles back, alright <laughs> <laughs> Turtles power heter den uh, Det gick en sån här mm. typ Fråga man inte om texten För det kan jag inte <laughs> Men äh, det var så fruktansvärt löjligt. Splinter var typen. typ en... Går in och kör breakdance. Ja, han går in och sjunger sådana här ballader. Alla lite ja, i med Nothing compares to you. Ja, <laughs> Brian Adams. Blandning mellan Brian Adams och uh, Springsteen. Fast långt ifrån samma kvalitet. <laughs> ah, ska vi hoppa då? Ja, yeah. jag tyckte bara det var värt att nämna just för att jag bara fick den. Största skankleken <laughs> Turtles uh, the, yeah. jo, det jag. Ja, ja, Jag skulle nästan kunna säga att nästa film är uh, nästan uh, på samma nivå. Men, ah, nej. Ja. Uh, yeah. mm. 1993 kom Turtles 3 som jag väntat liksom. och då, liksom är oh, häftigt liksom Turtles Back in Time liksom. Man tänker liksom det här gamla TV-spelet. Totals Fyra, Totals in Time, liksom att de åker runt i olika Tis, tidsepoker. Ja, vad är de att det är samurai eran? är det I, det i filmen är ah, okay. bara i USA, eller i Japan. Okej. Okay. Mm. Och det fula är ju, de gör ju så mycket fel i denna filmen nu. Mm. Redan i påstånd blir det fel ju. För på påstånd står det liksom, i Japan 1593. Och när film, filmen startar, det första du ser är Japan 1603. Så det är tio års fel där liksom, redan liksom. Jag kan förstå där 1593 liksom liksom, Det är 400 år tillbaka i tiden liksom. Mm. Exakt Men vadå, 1603 Då är det 390 år Ja, det känns som att man väldigt lite mer slapp Med översättningar av titlar Och taglines ja, men det, det, och sånt på den tiden Ja, men detta var ju liksom Den engelska så det var originalpåstånd liksom Så detta är, nej. Och jag har ju tidigare nämnt i andra avsnittet När vi nämnde remakes och uppföljer jag så här, mm. Det här slutet När den under Walker Han trillar ner i vattnet liksom Det är så dåligt klippt över huvudet han, han faller ner mot sin död i Från ett stup Ner i havet Och han klipps bara typ bort där det är ingen ljudeffekt alltså att han landar i vattnet eller någonting. Ja, så är det det har de var missnöjda klippte bort det och burde se inte om ersätta det. Ja, de de, de kommer de kom bara klipp, klippa till törtlarna tidigare och så lägga in ett eh, plånsande mm. som, som liksom typ en censur att man, så man ändå hör att han landar i vattnet ju. Klippte inte törtlarna? Alltså. Jo, men efter han hade landat i vattnet ja, det... Efter han hade försvunnit. Ja, men de kunde klippa tidigare liksom. Alltså, <laughs> Nej, det är så fruktansvärt dåligt. Och sen ser ju Tortlarna annorlunda ut också. Uh. Och detta beror ju på att de har vänt sig till ett helt annat effektbolag nu istället: till. All Effects Company istället för uh, Jim Henson Company. Fältsteg. Ja, för att äh, Tortlarna äh, ser så löjliga ut. Så är det, äh, hela filmen är en. Parallell nästan liksom. Och när det råder var när jag satte igång den här. Jag hade inte sett den här filmen på länge, men jag tittar på den idag. Så jag satte igång den och jag hade den på Blu-ray. Sätter igång den. Och sen när jag kom in på menyn så har man bara den här Baltimora sitt Tarsanboy. Och när man kommer in på menyn. va? <laughs> det, jag kan inte minnas att jag här låten var med i den filmen, men den är det faktiskt i en liten scen om en bar Casey Jones och eh, några japaner som har bytat plats med turtlarna, och sen kommer den i eftertexter och därför måste man ha den i huvudmenyn på Blu-ray-utgåvan ja, hey, jag älskar låten men äh, kanske inte så passande där <laughs> så både jag och min dotter satt där oh, oh, oh, oh. <laughs> men annars fick jag inte se så mycket av den filmen idag tyvärr oh, okay. äh, Elias Cotias kommer tillbaka som Casey Jones han har även en annan roll wit i den här gamla Japan perioden här. bara för att han ska vara med i filmen lite mer antag antagligen äh, Corey Feldman är tillbaka som Donatello ja, annars är den ju den är skit. jag okay. åker, äh, åker tillbaka i tiden för att rädda April. För hon har uh, köpt en spira som uh, är magisk. Så hon åker tillbaka till uh, 1600-talets Japan. Och då måste de följa efter ju. Så de bråkar med både uh, britter och uh, japaner i denna filmen. Det låter ju nyskapande i alla fall. Det... Ja, men alltså det är ju så många... Underbara karaktärer i Tortusvärlden som man hade kunnat leka med istället. Alltså, Shredder är död. Han dog i två han blev sju på Shredder och uh, dog i slutet. Mm. Fine, men bortsett har en Krang. Det blev kanske lite för. Uh, alltså, ju ja, ja, Just för att han uh, är utomjording och sånt så blev det kanske lite för mycket uh, mm. science fiction över det, liksom. Men det är Red King. Det är flera liksom, mutanter som de kan ta. Leatherhead en krokodil. Rat King är en barnenkel människa som kan kontrollera mus mm. Och där splinter liksom, eftersom han är en rötta. Men... Mm. Så det hade kunnat bli jätteintressant där. Men de tar en sån här väg istället så... Så redan, redan då 93 blev jag besviken på denna filmen. <laughs> Jag älskade leksakerna som kom till filmen men filmen tyckte jag inte alls Då De efter slängde ut allt genom fönster. <laughs> Nej, det är Turtles ruined my childhood. <laughs> Nej, det gjorde du inte. Men det börjar ju lite dö ut där ute där, alltså. Man börjar ju 93, du är nio år, liksom. Börjar liksom sakta med säkert sluta med leksaker och så ju. Sen 96 kom det faktiskt en japansk eh, animerad serie med mm. Tortus också. Ju. Det var samma som den gamla 87-serien. Men de lade till nya aspekter att Turtles fick. Eh, superkrafter av någon kristall och robotdräkter lite transformers över det liksom så, så det, blev, det blev liksom bara löjligt yeah. <laughs> och de, alltså, serien gick ut och här med gobbarna sålde sen då ju ja yeah för jag Fört vet att både jag och min bror hade lite godbart <laughs> till detta så ja, det när jag tittar på detta vad fan är detta för konstiga <laughs> Det är tutors, hej! <laughs> jag satt slå ja. Men där, där, där började det verkligen döda för min del Sen kom det faktiskt en live action serie året efter, 97. Mm -hmm. The Next Mutation heter den Och nej Det inga klockor Det kanske var på en anledning eller? <laughs> ja, den är inte vidare bra det <laughs> inget Men uh, den finns faktiskt på Netflix så vill ni titta på den så finns den där. Beware. <laughs> Shredder är tillbaka men han är också, uh, precis uh, han är nästan värre än vad han är i 87-serien. Liksom. Han är en pajas. Uh, yeah, liksom. Sen introducerar de faktiskt en femte turtle också. De vill ju få in fler flickor i uh, franchisen. Och då introducerar honom en Mm, Venus. Venus de Milo. Just det. Eller lite, nej. Lite nej eller? Nej, så alltså, hon, hon är en shirobi eller shinobi eller vad sånt här heter det. Vilket innebär? Uh, att hon är nästan i... Hon kan övernaturliga grejer liksom, så att jag... Det blev liksom helt. Hon blev nästan liksom ju well liksom på något ja. sätt. Så jag tyckte att nej. Jag tycker hon blir för kraftfull liksom. att, hon, att hon kan vara jämlik Med de andra fyra bröderna liksom. Det kan jag köpa Men äh, hon är ju så mycket Starkare än dem liksom. och, ja, jag ser, Där är bara bara Stort sett en som kan möta sig med en känns det, som, det är den nya huvudantagonisten liksom, Dragon Lord, en drake Vad var detta 97. du? 1997 Den var bara en säsong do so. do power. Ah. ah Spice Girls Ja, så ser man ju Alltså jag kan köpa helt och hållet att de ville få in en uh, liksom i ja, mixen. För det. det hade jag absolut kunnat köpa men här blev det för mycket. Det är, liksom, uh, det är precis som är, jag man kunde göra en, en kille av det också, Det hade liksom ändå blivit för mycket. Att hon liksom blev för oövervinnlig. Liksom. Hon tar och shredder bara igen och tittar på den i stort sett. Mm -hmm. ja, och liksom, okay. Hon tittar in i hans själ i stort sett och liksom får hon nästan att... Bli galen liksom. han galaga, ja, När han ligger sig ner och skriker i plågor liksom. <laughs> nej, nej, nej, jag, nej jag tyckte det var så löjligt. Så det hade varit bättre om hon kicka kick ass istället liksom. Här är det bara liksom, nej Sen jag det till 2007, innan en fjärde film kommer. Och det är en lös uppföljare till de tre första filmerna. I helt och hållet CGI. Och jag tycker att den här filmen har faktiskt väldigt mycket potential. Det är mycket mörker. Leonardo har gått i exil och liksom åkt till Sydamerika. Och lever lite som ett spöke där. För knarkgangsters och sånt där ungefär. Som ett spöke? Ja, att han, han, han är i ungen och tar bad guys. Ah, okay. Så han räddar byar och sånt där liksom. Ah, ja. Rafael har är ju tillbaka till den här arga, liksom turten som jag tycker om. Han, uh, han går ut på nätterna och lever som en vigilante, som uh, Nightwatcher heter han. Nightwatch. den går på Fight Club. <laughs> <laughs> Nej, han, han bekäbbar brott i en uh, dräkt, typ. Oh, he's Batman. <laughs> <laughs> typ. Och, uh, Liksom, den här tension mellan de två är, finns ju där också. Ju. Och där får mm. man ju verkligen se vem, vem som är starkast av dem ju också. Och de till och med slåss med varandra ju. Så, så, så mörk är den så att de faktiskt slår varandra. Men den handlar om liksom en und krigsherre som med sina fyra generaler upptäcker en port till en annan dimension. Alltså detta är flera tusen år tillbaka i tiden. Och där finns ju väldigt stora krafter i den här dimensionen liksom. Och, och han utlovas att bli odödlig när han öppnar den här rum han låter sina generaler förvandlas uh, till sten han lurer över dem på andra sidan precis och jag, och det slutar med att han blir uh, liksom odödlig. Man inser liksom att han får leva i flera år helt ensam ju. Och så på det sättet så blir han god. Men han, hans uppsåt är liksom att öppna porten igen. Slänga in monsterna som kom ut ur porten och liksom få tillbaka sin dödlighet. Och den här krigsaren spe, spelas av Patrick Stewart faktiskt. Mm. Så det är liksom en, faktiskt en ganska intressant karaktär. Men uh, jag hade ju hela sett någon riktig i turtles karaktär som Rat King till exempel. Och något sånt där. Sen har vi ju Sarah Michelle Gellar som spelar April i den här filmen också. Mm. Och sen har vi ju även Captain America, Chris Evans som spelar Casey Jones. Och sen har vi ju även Lawrence Fishburne som är berättaren i den här historien. Ja, Okej, okay. just. <laughs> Istället för Morgan Freeman. Men jag tycker den, den har liksom mycket potential. Men jag tycker handlingen är du vet, liksom mycket. Eller all over the place. Ja det är lite mer all over the place liksom och så just att de har tätten en krigsherre, mm. liksom för flera tusen år tillbaka liksom istället för att då ta in någon. Hade helt gäng fullt av bra skorkar som de kunde välja med ja, annars. Ja precis det bara okay. ta in ur uh, läxockserien mm. för de hade ju hur många som helst ju ja. mm. och när det är CDI de kunde ju ta ett krang också ja. För det är ju inga problem ju. Och just för att man ser att det är en lös uppföljare liksom. Man, de har ett litet trophy-room eller ett minusrum eller något där. Och då ser man liksom spiran från Tortoise eh, 3 liksom som för, drar dem till Japan liksom. Och även eh, Shredders hjälm har de på den här hyllan. Ja, så är det är nog en baserad uppföljare till de gamla filmerna. Ja. Så långt efter. Det är ändå rätt anmärkningsvärt. Ja, men det, liksom, det nämns ingenting om det liksom. Man bara ser liksom Det blir liksom som ett easter egg kan man säga Ja ah, visst, lite som Die another day bond <laughs> <laughs> Det var lite sådana memorabilia. Alltså. Man kan säga innan det kom faktiskt en serie 2003 också med en fruktansvärd introlåt som var liksom också all of the place, liksom. mm. Inte alls som, som den här gamla. Alltså, alltså 80-tals intro var ju fruktansvärt häftiga på den tiden. Ju. Ja, ja absolut. Brottar hit. Tortus var ju en av dem. ju. <laughs> ja. Men den ena var ju liksom hemskt. Det var ju Du du. <här> 1, 2, 3, 4, Total power. 4, 4, du måste nästan röka på för att 5, 5, 5, Så 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, blir 7, 7, 8, 8, det går, det går alldeles för snabbt Man får panik nästan När man ser intrott. Men serien är liksom mycket mörkare Än den från 87 liksom, mm. Men lite mer trogen äh, Serietidningen liksom, Rent yeah. handlingsmässigt de här, de här historierna som är med I den första filmen också är med liksom, de, de blir på seger Och tvingas fly Med mm. April och Casey Att de bor ute på landet där och tränar upp sig och yeah. För det är ju mig serieting alltså, i något annat, i annat sammanhang för mig. Mm. Men eh, den levde ju också sju säsong tror jag. Men det var en väldigt förvirrande. Alltså, för Runt säsong fem och sex så försvann en säsong, en säsong typ, som kom senare istället. Liksom. Det, alltså, det blev nästan två olika vägar som de gick. Mm. Så, äh, så det är en väldigt rörig serie, för då kommer du typ spinoffs eller vad man ska säga, uppföljare till detta som uh, tillgängsmytionina Tötters Fast Forward och lite sådär Back so to pass. the Sores. Är ja. det är inget man har läst om direkt? Nej, det var ingen direkt hits alltså. Men att du ändå fick spinoffs offs eller uppföljare så. Jag, jag, jag vet inte riktigt jag skulle nog kalla det liksom lite uppföljare lite kvar av sin budget kanske ja. <laughs> Man smider mig hela den här perioden är väldigt uh, rörig men just för att alltså, törtlarna har ju verkligen sina attribut här. Liksom. Att, jag menar, Rafael till exempel, han är ju inte liksom bara en wisecracker. Liksom. Alltså, han slänger ut kommentarer. utan han är, han är ju den här arga aggressiva och hetlevade personen igen. Ju. Möten flyttar samman i varandra i 87-scenen. Ja. De, de är inte så distinkta. Var Nej, de... precis. Ja. Lite lite förmodligen för att äh, Rafael är väl lite för arg för barnen eller sånt där. <laughs> kan man säga. Det är ju mest uh, Jag kan ju tycka Man ser ju att Leonardo är i ledaren I den här uh, TV-scenjonen 47 mm. Leonardo är i ledaren Donatello är i snillet Raphael är Wisecrackern Liksom mm. uh, Donatello Bill uh... Murray <laughs> Ja typ Ungefär är en Bill Murray där Och sen Michael Henry Är en party dude John Belushi <laughs> <laughs> Ja lite, lite mer charmig <laughs> Men sen 2009 kom en uh, lång film med karaktärerna från 87 och karaktärerna från 2003. Och de samma svarade, så här, en väldigt fin kärlekshistoria till bägge serierna kan jag tycka. Och de följer lite äh, det gamla konceptet också. det är bara ska ju stim. ju oskyldiga till Ja, och de, de skiter i det här liksom att gömma sig från allmänheten utan de springer in på första bästa pizzeria och beställer pizza liksom. Ja, i precis. sina precis. man får från den karga verkligheten turtles alltså. forever alltså. precis jag säga att de är väldigt famig. Yeah. som det känns som en distans till sig själva så alltså. uh, sammansmält olika epoker av turtles ett riktigt kul set. Ja, precis. Och som du förstod det så är han, han som påminner om uh, Krang, Outerman, det är ju Shredder, i 2003-versionen. Mm. Ja, det var så. lite förvånande Jag inte har <laughs> sett uh, med uppväxt med 87-versionen. Ja, jag tycker att ta, ta, ta en liten titt på 2003-versionen skulle du säga. mig liksom. mm. hänga med på det så jävla röret. <laughs> Men, Noel, well, uh, 2009- Sålde ju även uh, Laird och Isman rättigheterna till uh, Nickelodeon. Mm. Och på så sätt fick vi en ny tv-serie 2012 i uh, datoranimerat och detta skulle jag vilja säga är en liten mix av 87 och 2003. För det är, mycket, det, är mycket, det är många karaktärer från den gamla serien. Lite mörkare när man använder sina vapen och allting. Historierna påminner mer om originalen och 2003-versionen. Liksom. Där är ju även Rob Parson som spelar Rafael i den första serien med. Men den gången spelar han Donatello. mm -hmm. Ha, ha, ha. För Men här är en väldigt fin uh, ensemble liksom, i den här serien. Alltså, vi har ju uh, Sean Austin som spelar uh, Samwise Gamgee i uh, Sagan om ringen. Ja, han är uh, Rafael i den här serien. Mm. Han, hans röst är ju liksom man hör ju han i Sagan om ringen liksom. Mm. Han, kan, han kan låta sig arg. Liksom. Så han, hans röst är perfekt i Rafael tycker jag mm. faktiskt. Sen har vi ju även uh, den stora stjärnan han från American Pie, Jason Bix. Han spelar Leonardo de två första säsongerna. Mm. <laughs> och jag, jag, jag tycker han passar jävligt bra till Leonardo så lite så mjaki liksom vill vill typ bestämma och lite så här. Mhm. Mjaki också bestämma. Hade <laughs> jag fel, fel, fel ord. Lite uh, hey you guys. Ja. Så, oh. chill out. I called shots liksom och lite så. Oh, okej. Okay. Lite så. Uh, efter två säsonger als, så ersätts han av uh, Seth Green. Kanske mest känd som uh, Family Guys. Chris. Chris, Robot Chicken, Austin Powers, Buffy uh, the Vampire Slayer. Han är även med i min favoritserie, uh, Dead 70 Show. En liten större kille lite annorlunda röst jämfört med som Big också. Men det löser de lite roligt i serien också för alltså, om jag tar 90 talsfilmen eh, där skadar sig Raphael rejält när de åker ut i stugan där. De åker ut till stugan och där är Leonardo skadad ju. Och när han vaknar upp igen så har han en annorlunda röst. Där har de skadat hans stämband typ. <laughs> <laughs> så så löste de liksom äh, problemet med att äh, ersätta Jason Biggs. Ja, ah, snyggt. Otroligt. <laughs> Men där gör de också, precis som i Tortoise Forever, där gör man en crossover med den gamla serien. Så här får du faktiskt se den, de gamla karaktärerna från 87 som 3D-animerade. Så ah. du får du se Krang och, och alla de här. Ju. Så de gör ju... Skådespelaren som spelar Crang i ju originalserien mm. kan man säga Han, uh, han ju, uh, återkommer och gör rösten här igen ju. Så det, det är ju skönt att höra den här. Han har en väldigt speciell röst liksom mm. You wouldn't be shredding anything if it worked for me I have given you vast technical knowledge But you have not fulfilled your half of the bargain på nej, lite så, så det var kul att höra igen Och ty tyvärr kan vi inte få in uh, James Avery i Shredder Nej nej Men uh, det får man ju acceptera Men där har du också en sån rolig grej Just för att uh, uh, Rob Paulson spelar ju Rafael i den gamla serien så han får ju vara det gamla Rafael också. Ju. Och då kommer ju den här wise cracken Rafael från 07 liksom. <laughs> And you, Gabby. Why do you sound so weird? Me sound weird? Heard yourself lately? <laughs> <Okay>. <laughs> Exakt samma. Inte självparodien det heller till. Ja. Det hörde Ja, och så kom den här efterlängtade rebooten som vi hoppas på, men yes. alla blev ju reda så fort Michael Bay satte sitt namn på det ju. Mm, vad liksom då? Men producerar ju bara ju. Ja, jag upptäckte det sen. Men redan innan så börjar ju något manus typ. på nätet. Ah, okay. Och det upprörde du fans totalt ju. Det skulle bara heta Turtles. Och det var en turké på något sätt? Eller? Nej, för att... Eh, Vi känner till det som Turtles. Ja, men Turtles skulle vara utomjordningar. Ja, just, där, där, just det. Därför, ja, därför ja, det... skulle den bara heta Turtles. <laughs> oh naivt. Och så blev man så ah, helvete. Och så fick man reda på att eh, Shredder skulle inte vara en japan, han skulle vara amerikan. Ah. Eric Sachs skulle vara Shredder. Men eh, tack och lov, bygga två var fel. De... Var det felaktig information? Ja. Över... Jag vet inte riktigt om det var en första <laughs> Läcka. En Första manus som de skrivit. Ah. Eller vad, det, vad det var, jag vet inte. Vill bara röra ja. om grytan och skjut? Ja, att, men jag, jag, jag, vet att äh, jag vet att det var lika likadant med Transformers, så jag tror att äh, det är något Michael bay knep att hålla fans och, och Kanske Ma som... Ja, det är lite så att hålla liksom, hålla allting precis. hemligt. Liksom. Släng in ett... Uh, <laughs> Fackla i elden. Ja, fejkålen. <laughs> ja, Järn i elden. Precis. Och så blir man lite så lite av uh, castingen också så. Mm -hmm. Leonardo-rösten där. Är det uh, Johnny Knoxville då? Uh. Ja. Yeah. Uh, uh. Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Ja menar liksom... Han gör väl Helt okej jobb Kan man väl Men jag var väldigt skeptisk innan Och Splinter spelas av Tony Shellob Shellob Bist bekant Monk Och Men in Black Monk Han är Monk i Monk Okej Och han är ju Får ju huvudet Bortspringt flera gånger I Men in Black Sen har vi Megan Fox Mm den nya. April o Neil. Ja. Klasshuset. Ja, det gör hon faktiskt. Jag är, jag är inget mega Fox-fan. Rent så. Men här gör hon väl ett helt okej okay jobb. Alltså. Ja, det jag. passar. Jag. Absolut. Och så Will Arnett som. Eh... Kul kille Ja. Yeah. <laughs> någon Vernon Fenwick han är ju väldigt jobbig i TV-serien från nu till If you hadn't that is if you had only I I mean if you were April, uh, Trust me it's all your fault. Number, no. Ja, det är så riktigt uh, Måste vi? see one rat down here. Just one rat I'll oh! Mama! Liksom, liksom, ah. Det hindrar dem att sticka Ja, är en liksom, ah, liksom, man ah, Försvinner sig det det. Och så, Men här är en Liksom uh, mer likable alltså. Sen uh, ändrar de ju uh, April's Wave till en kvinna mm. Whoopi Goldberg Whoopi Goldberg mm. blir Bernadette Thompson Och han heter väl bara Bern Thompson i den gamla 80-talsserien mm. Fan, jag fick till den namnändring <laughs> Jag så har de en ny karaktär i uh, Eric Sachs som spelas av William Fishner som kanske är mest känd för Prison Break. Han är en uh, lite skum polis i Prison Break som inte följer uh, regelboken. Sen är av de uh, ursprungshistorien alltså. Ja, så. lite så att de, Där kan jag tänka att fansen blir lite... Jag, jag, jag blir lite irriterad över det. Att April som har uh, namngett dem allihopa Mm. i labbet, liksom så att de liksom har ett, en djupare connection, liksom. jag tycker ja. bara, jag, jag tycker bara dumt. Jag gillar att de är olika utseende på Totalhand, liksom. Men jag gillar. Jag är inte riktigt hej på utseendet på dem. Jag är inte riktigt förtjust i det. Är lite mer st mycket större än tidigare och de är ja. köttiga i huden och allt. Ja. <laughs> de är riktigt Klumpiga. stora alltså ju ja. men ja, jag... med riktiga vad gladiatorkämpar. Ja precis. Men jag hade ju hellre haft dem lite mer som de gamla filmerna man ska säga. Mm. Jag jag, jag var inte riktigt förstås i designen på dem ja. helt enkelt. Men jag, jag kan acceptera det liksom. Mm. Jag gick ju förvänta mig att jag skulle hata filmer men jag tyckte om det lite mer om vad jag hade trott. <laughs> det var okej. Okay ja jag, jag tyckte faktiskt att det var helt karriösa, faktiskt mm. jag, jag var ju lite så ja. När man ser trailerna ja, uh, Johnny Knoxville uh, Det kan nu bli skit av ja, detta Det kan bli lite mycket kaka på kaka bara ja. Action, action, action action Men på det stora hela Okej, okay. jag, jag, jag älskar den scenen också liksom, uh, Man vet uh, Relationen mellan Rafael och Mikey För Mikey retar ju ofta Gallfeber på Rafael Så att han uh, mm. vill slå honom Och lite sånt där och så står de i hissen för att komma upp där liksom. Så Så börjar Mikey slöja med sina nanshakes liksom. MC Mikey. MC. Ray Ray. <tryff> <tryff> Och så ser man hur Rafael börjar höja, höja sin, sina händer liksom. För tänkte, nu kommer han få en smäll. Och så börjar han hänga med så som en Jag tyckte det var så här liksom. Ja, det har nu bara zonat ut och kollat på quizkampen på telefonen eller någonting. <laughs> <laughs> ja, det var slutet. Det var blev för mycket. Yes. Sen är det inte riktigt förtjust i uh, Shredder. Alltså, det blev för mycket uh, robot över det. Alltså, ja, det är alla. lite märkligt. Han är lite, uh, går från, alltså han introduceras lite hastigt. Sen är det bara... Här får du en rustning och plötsligt är du mesta på allt. Så ja, så knivarna bara flyger och ja, tar precis. det åt vänster och sen kommer de tillbaka. Liksom. Jag Nej, men, ja, det är lite så. Ja, jag tycker att de kunde bo lite mer från de gamla där. Eller byggt upp det lite mer kanske. Den fick ju faktiskt en uppföljare som kommer i år. Mm, alldeles i dagarna va? I juni. Ja. du det Ja, ja. Mm, det tycker du. Ja. ja, och jag sitter. Ja, det. Och ja. vad är ditt utslötande? Jag tyckte faktiskt denna nästan var bättre än den första. Där är saker jag stör mig som fan på här också. Här får vi äntligen se liksom, karaktärer som vi vill se i den första filmen från 90-talet. Vi som är med 80-talserien. Mm. Krang, Bebop och Rocksteady. Ja, det. Mm. Och även Casey Jones Och Casey Jones spelas ju av Steven Amell Som uh, mest känd som uh, The Green Arrow i Arrow nu Ja yeah, okay. en, en liten ny favorit hos mig ju Men det jag står med med um, Casey Jones här Han är kortklippt Och polis Och liksom ja, ja, nej Vad ska du ha Ja, och... yeah. mm. Han ska ha hockeyfrilla Fast det är hockeytal <laughs> <snackar då. laughs> Så alltså, fan slängde på en paruk på uh, Steven Amell istället, så hade det ett hur bra som helst. Han har kroppen till, han har ju liksom den bulkiga kropp och så hade det varit perfekt. Så alltså, nu är han polis så han skulle liksom ha det här trashiga linnet och så ska han ha en golfbag med... Va? Ja, lite så. Ja, men måste... så... Han ska ha en golfbag med hockeyklubbar. Han ska ha uh, golfklubbar. Han ska ha uh, baseballrack i som han spöar och uh, guys i. Men han har ju bara en hockeyklubbar här. Så, så det framkommer det. bara att han är ett hockeyfreak. Ju. Mm -hmm. Men... På det stora hela. Det jag står mig på här är ju att... Här är det ju att uh, Bieber på uh, Rocksteady. De, uh, deras mänskliga uh, utseende. De, uh, när de blir muterade så... Går de tillbaka till sitt... Uh, animalistiska djur. Djuriske. Ja, inre djur. Ja, sitt inre djur typ. Mm. jag tycker fan det är bara så jävla löjligt. Vad är deras liksom... ursprungliga ursprunger? Man säger. Ja, ja, alltså, ja, ja, jag fattar inte det. Liksom, de vad tecknade serien då som det kommer? De dök upp först. Ja. Mm. Och vad var det då? Var det samma? Ja, de var ju vildsvin och nostörning där också. Men. Alltså de... från början? Nej, det var ja, människor där också. Ja. Men. De löser du till mig bättre i 80-tal-serien mm. än vad de gör i denna film från 2016. Det gör mig förbannad alltså. För där är det liksom att äh, 80-tal-serien snackar om något. Mm. De äh, ska mutera de här två killarna. Det är ju två äh, gängledare från en gangsterliga typ mm. eller något där. Och så tar de in en osörning och en äh, ett äh, vildsvin mm. som de ska mörka med typ. Ja, ja. Men de kunde ha gjort likadant här. Här får de liksom mot genet av Krang. Man kunde lösa det att Krang har stoppat in djuret, alltså djuret, djurets DNA i. Att han redan liksom valt att där ska vara en nosvörning och där ska vara ett vildsvin. Liksom. Mm. Men här är det bara att liksom, ja, Rocksteady var en nosvörning från första början. Typ, eller hans inre djur är en nosvörning. Nej liksom, för helvete. Det är lite krustat. Det var så jävla kortet. <laughs> liksom från en seriös film från 2016. Liksom. Nej, Ja, har tagit upp Men i det Jag stora stod. hela så får, man så får man även höra den här gamla introlåten i mm. så alltså. texterna. Jag har läst ja. lite att den är lite närmare det gamla. Ja, men alltså, de, här, de, här, de här nya filmerna är liksom mer efter 80-tals 80 tv-serien än. Liksom serietidningen Stöpt i ett slags Tiotalets action ja. Så jag, jag känner liksom att de, de här filmerna Kommer liksom i fel ordning För när vi växte upp Vi ville ju ha filmer som påminner om Den tecknade serien mm. Så vi ville ha, vi vill ha Rocksteady och Bebo på Krang I de mm. filmerna, inte i de filmerna som kommer nu Nej. För nu, varit... De, de alltså... ungarna som har växt upp med 2012 nu, de har ju de har ju inte sett Krang och de har ju. Ja. Framförallt inte Rockstar och Bebop. De har ju kommit in i den här nya tv-serien för 2012 också. Ju. Men. Mm. Det är efter liksom fyra säsonger nästan. Där, där kommer de in. Jag några... vi har haft en lång period av mörka reboots och sånt. Mm. Så jag ju. Jag har ju heller haft en mörk reboot Så nu. Jag är på väg tillbaka det, men jag lite lätsamma. Ja. Precis. Jag vet bara på den. det är ju hela sättet sett... slutet och <laughs> början. Ja, är ju helt sett en uh, remake av uh, den första filmen från 90-talet. Säger en av den för jag tycker det är... ja, Men det är väl uppsätts visst den för men uh... ja. Det är was det... all over again. Jo jo, men det är ju helt annorlunda jämfört med Ja, ja. Det här, ju. Jag tycker den är ju klart bästa av de alla filmer alla filmerna är fortfarande alltså. Men visst alltså, effekterna av det, det har ju äldrats dåligt Tyvärr. För att det tyvärr fast skärm som stör sig. Ja. Den så här. Ja, ja precis alltså, den har ju alltså, alltså, relationerna i filmen också liksom det är, ju, det är mer hjärta och själ i fi den, den filmen än, än vad det är i de andra. Ja. Man att alla ska inte riktigt utåt men... det kan det vara rätt i. <laughs> Men vi får se om det kommer en en till film. Mm. För den har inte gått så jättebra denna Asså? Alltså, men uh, när gick den upp i USA? Uh, Säg datum nu inte Länge sedan så <laughs> För att alltså vi på den väldigt snabbt Jag uh, tror att uh, det, var, det var så länge sedan Faktiskt jag tror I så en månad att, Kanske en <laughs> vecka innan han på Sverige primär, Kanske jag vet inte dag, Några dagar kanske jag vet faktiskt inte Kolla på IMDB, lita inte på oss Inte i detta fallet i alla fall har du något mer att säga om Turtels? För mig är Turtels något som eh, hörde barndomen till mest och nu är det mest av nostalgiska skäl som jag återvänder och det kan vara värmande ibland och ibland tänker man ja, det kan få vara kvar där det var. Ja. Men, eh, jag, jag, jag har ju typ aldrig lämnat det riktigt. Mm. Det var en period, två och så här. Sen har jag liksom börjat titta på det igen liksom. Min mossa köpte ju till och med de gamla Turtles på DVD. Mm. De här svenska och Dubbarna, dubbningarna. Oh, vad dubbar? Alltså spelfilmer? Nej, alltså de tecknade se. tec se. tec ja, ja. okay. Och sen har vi ju köpt um, blu ray av uh, långfilmerna också. Så då har ju aldrig försvunnit. Keeping the fire burning. Och sen har man ju, vi, vi har ju hittat gamla gubbar kvar hemma hos Måsandefressen i deras källare. Oh, cool. <laughs> jag har till och med gått in på Ebay och köpt en del söndag så alltså jag har dem i, i obrutna förpackningar och allting. I så antingen, antingen kan man sälja dem eller ge dem till dottern. Så jag hoppas att hon <laughs> kan ta i facklan där. Oh. Så Tartus har varit en stor del av mitt liv kan jag säga. Och där vill jag tacka Kevin Isman och Peter Led för vad ni Skapat. Ja, tack så mycket? Ni behöver inte gå och gråtandes till banken Nej. nej. <laughs> Men uh, som vanligt så avslutar vi med varsitt tips. Denna vecka skulle jag vilja tipsa om HBOs kortlivade komediserie Hello Ladies som gick i blott en säsong 2013. Året därpå återkom den i form av en avslutande tv-film. Serien är skapad av Steven Merchant som tillsammans med Ricky Gervais gav oss The Office och Extras och gottar sig i samma slags sociala bortgöranden och ångestfullt pinsamma situationer. Merchant spelar en missanpassad engelsman vid namn Stuart Pritchard som har flyttat till Los Angeles för att hitta kärleken men lyckas gång på gång schabla till det, både med illa valda ord i fel situationer och i mer slapstick-orienterade scenarier där Merchants långa gängliga kropp används mer än väl. Andra viktiga karaktärer är hans bästa vän Wade, en nybliven ungkar som halvt motvilligt gör sin kompis sällskap i den temperatursmässigt varma men känslomässigt kalla LA-natten. Samt dennes vän, det rullstolsbundna rövhålet som gör livet surare för Stewart med sina kommentarer och upptåg. Vi stiftar även bekantskap med den aspirerande aktrisen och manusförfattaren Jessica som bor hemma hos Stewart. Hello Ladies är löst baserad på Steven Merchants stand-up-föreställning med samma namn som jag också kan rekommendera varmt. Och om man gillar att skratta högt samtidigt som man vill sjunka igenom golvet och försvinna, men samtidigt uppskatta stunder då det utan förvarning sticker till lite grann i hjärtat på riktigt, då kan Hello Ladies vara up your alley. Det var i väldigt lockande. Mm. Jag har aldrig hört talas om nänningen faktiskt. Men jag gillar ju Steven Merchant och Ricky Gervais mm. tillsammans då. Denna vecka vill jag tipsa om dokumentären Bully från 2011 av Lee Hirsch. En dokumentär som visar livet för en liten grupp av offer från mobbning och deras familjer. Vi får genom gamla inspelningar ta del av Taylor Longs liv. Snart får vi veta att han vid 17 års ålder tagit sitt eget liv och vi får se hur hans familj hanterar denna tragedi. Alex Libby är en ung kille med Aspergers som föddes 14 veckor för tidigt. Han skulle inte ha överlevt en dag, men han visar sig vara en kämpe. Men han har fått fortsätta kämpa. I skolan är han inte po populär och blir ständigt mobbad. Vi får se väldigt starka scener från hans bussresor till skolan. Vi träffar även hans rektor som tror sig göra det bästa hon kan för att lösa konflikter mellan mobbare och deras offer. När hon i själva verket inte har en aning om vad hon sysslar med Kelby Johnson är en jättesöt tjej som enligt hennes omgivning har ett fel, ett allvarligt fel. Hon är nämligen lesbisk. Hon blir den som tvingas flytta, inte hennes mobbare. Vi får även träffa 14-åriga Jamia Jackson, en NVG-student som en dag når sin gräns. Hon tar sin mammas pistol och utar sina mobbare på skolbussen. Allt fastnade på skolbussens övervakningskamera och Jamea riskerar hårt fängelsestraff. Tyce Marley, 11 år, skjuter sig själv till döds för att slippa plågorna från sina mobbare. Hans föräldrar startar Facebookgruppen Stand for the Silent, en grupp som ökar explosivartat där mobboffer och med familjer samlas och kan diskutera. Att vi på 2000-talet inte kan ha ett skuldsystem där alla är trygga är skrämmande. Ett skuldsystem som inte kan eller vill ta tag i problemet. Skulle och sig eller komma med ursäkter. Vi måste göra något och det är nu. Sena ord. Stack. Stark. Film. Den är otroligt stark. Jag kan inte titta på den utan att gråta. Jag försökte en kväll när jag gick la hem och titta på den äh, med sambon bredvid mig. Men äh, jag, det slutade med att jag fick gå till toaletten och torka snorret <skratt> <skratt> och, och stänga av Vad skit är, jag tittar på den andra. Sen dagen efter tvingade jag henne att titta på den med mig istället. Så jag hade lite stöd. Ja, jag består. Så kunde man sitta och diskutera istället. Men äh, den är fruktansvärt stark och kan man känna igen grejer från sin barndom så rekommenderar jag att titta på den. Mm. Det låter stark, starkt lockande och ifrånstötande på samma <laughs> gång. Men sånt måste man ju ta sig igen ibland. Jag yeah. ta sig igenom. Absolut. Och har ni klagomål, tips eller andra frågor så får ni göra, höra, av oss, eller höra av er till oss på podcast filmtropolis.se. eller gå in på vår Facebook Facebookgrupp filmtropolis. filmtropolis Nästa vecka är vi tillbaka med något väldigt brett eller något väldigt smalt, vem vet Men tills dess Gå in till vilse, vilse i Rock on Chill out Chill the fuck out